Віктор відчинив вольєр. Кінг обнюхав. Запах господаря не сподобався. Занепокоєння собаки нагадало, що перш за все варто, звичайно, залізти у ванну і молкнути, молкнути, молкнути. Вода володіє чарівною властивістю змивати. «Ну добре, Кінг, згодом, гаразд!» Ледве вирвався з майже обіймів відданого собаки Віктор. Поки напускав воду у ванну, Поклацав пультом телевізора на кухні. «Жанно, де тебе дідько носить?» Не покликав, заволав із такою силою нестримної люті, що принцеса миттю виросла на порозі, не забувши, щоправда, скорчити ображену міну. «Краще скажи, де тебе дідько носить вже другу добу?» Закопилила готову до скандалу губко дружина, пильно розглядаючи довгі, ретельно вкритілаком нігті. Вона завжди розглядала їх, коли не хотіла дивитись чоловікові в очі. Виглядало так, наче вона оцінює довжину і міць своєї жіночої зброї перед тим, як використати її за призначенням. Вчепитися чоловікові в горлянку чи ще кудись, куди належить ображеним самкам. «Ну, де ти був, чоловіченьку?» Голосок ніжний і тоненький видавав довге тренування у вимовленні цієї короткої фрази. «Де був?» «У тюрмі, моя мила, у тюрмі!» Шевергонув на підлогу тарілку, в яку збирався покласти собі шмат холодного м'яса, голодний, сто вовків Віктор. «Де?» Почала шукати, куди присісти Жанна. «Погано чуєш? У тюрмі!» «Не може бути!» «Ще як може? Ти що думала, у мене легка робота? Я гроші з повітря роблю?» Усі свої манси-шманси, тряпки-тапки, туфлі-муфлі. Воно мені з неба падає. Я життям ризикую щодня, свободою, зрозуміла дура. Дура-дура. Це російське дура дуже добре пішло йому. В міру грубувати, в міру ніжне. Воно саме відповідало його почуттям, роздратуванню, «Бо добра тобі дружина, чоловіка не має вдома понад добу, а вона не кидається шукати. Лежить собі спокійно у своєму кубальці перед телевізором, тервинить із подругами по телефону, і трава їй не рости. Гніву! От для кого він ризикує, старається. Он куди йде його здоров'я, нервові клітину. Он тобі дяка! Нарешті сорому, сам винен». Сам привчив до того, що зникає надовго і далеко, не говорить куди, обурюється, коли починають розшукувати, чого ж він тепер хоче. Слово тюрма зробило із Жанною щось неймовірне. Віктор ніколи не чекав, що його дружина здатна на таке. Вона обхопила його плечі руками, обхопила міцно, міцно, мов лищатами. Він і не сподівався, що у цих тонких руках ховається стільки сили. І заволала тонко по сільському, по баб'ячому. «Ой, вітю, вітюсику мій, ой, що ж цей з тобою зробили? Відчувало моє серце, що з тобою зле, ой, відчувало. Більше нікуди не підеш, не пущу з хати». «Будеш сидіти тут, біля мене, не треба мені нічого, все продам. В одній спідниці залишусь тільки будь-коло мене». Такого Віктор від дружини не сподівався. І думати забув, що Жанна – проста собі власне сільська дівчина, що оце голосіння – її нормальна суть, а всі прибамбаси, шуби та ревені з подругами, пристрасть до накопичення – це вторинне. Те, чим змусив її займатися він – приносячи додому купу грошей і проблему, куди їх подіти, щоб відповідати рівневі. Баби, що з ними зробиш? Самі о той рівень вигадали. Самі на пам'ять вивчили, самі намагаються відповідати. Ой, Вітюшо, та куди ж ти від мене підеш? Не відпущу, ой! Ой, Вітю, та ти ж ти тюрмою пахнеш. Через паузу окремо від голосіння, сухим, але від того ще більш трагічним голосом, вимовила Жанна. «Який страшний запах!» Вона затремтіла усім тілом, наче тільки тепер зрозуміла, що відбулося, де побував її чоловік. Зрозуміла, що міг повернутись не через добу, а років через п'ять-десять. Уявила, що було би за цей час із нею.